kiáltotta Ánok Alvina konzulsátrából. Bemutatom a Valhalla express fedélzetén a helyi viking törzsek örököseivel és szánalmas bajnok sárkányukkal, fogatlannal, aki örökké bánni fogja, hogy belepiszkított a sisakomba.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 A közönség erre visongott a nevetéstől. Nézzétek, ha! -ha! mondogatták egymás hátát veregetve, miközben csak úgy repkedtek körülöttük a pirított sárkánykarmok karmok. lány! a vikingek olyan gyengék, hogy lány az örökösük, nem találok szavakat! Ha -ha -ha -ha -ha! Kamikazi nem értett latinul, de azt azért kitalálta min nevetnek.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 Itt az utolsó órád! Katonák! Kaput kinyitni! És a baloldali alagút előtti rostény nagy nyikorgással felemelkedett.